Átvirasztott éjek. Csillához. Reggelente apáink halott árnyait élő szobrok közt, egy pillanatra még úgy hiszem, látom. Házam falai hideget árasztanak, nyomomban lihegő jövőm, magányom enyészik. Esténként, csukott szemhéjaimon, fürge ujjaim játszanak, szerelmem képmását simogatva. Ébrem maradok még, mielőtt álmodni mernék, hangtalan csókukat dobálva rád. Gondolkodom és érzem, már az is fáj.